سوره طلاق دا تشریع سوره تغابن او پاکس داغي چریدلې مخکې سورته اول مقاصد دیم ترغیب و جهاد تا دې سورته اول ترغیب د جهاد انفاق تا دې می سه کې مقاصد راخنی او مقاصد دمخه سورته پاک اسره لې مخکې اول توحید او اخر کې ازباد د قیامت نو دي صورت کې باول کې چې اس باد د قیامت را اخره او اخیری کې د توحید را والي يا ايو النبيو اي پیغمبران اذا تولقم النساء كلا چې طلاق ورکړي زنانه ولا اي پیغمبره مراتن ازباد پیغمبر دي يا پیغمبر طيب دارون چې طلاق ورکړي زنانه ولا رسلت ولقم جما را الله تر نه پدي سمرات دني بنسله اتباو النبي ela sẽiz�كون شخص للمرض لكننا colocaatelyセ this وقبل أعدأتي لا يشعر بس Давайте أعدأس لا يشعر من أرى ما هي المفت ignore فيلمتي ع aşopa sist commun Sans وقت شخص 然 نصب فحصل النا وقت نعم في excel س Москв ضرب لأřι داغی دا ادت دا نمخ کی یا اللہم د پارد عقبت دا ادتی هنہ دا د دا ادت داغی چا انجام ادت شی نبی دا ادت نمخ کی طلاق شو چرس تو ادت تیر کی وحاصل ادتاش میرے ادت لرا ویرگ دا اللہ نا چستاس رب دیں لا تخرجوهن نا مو باسی جزنانو لرا دخبلو کورون نا والا یا خرجنا او نبو زدوی اللہ یا آتینا مگر ذرا توکی بے پایش دی موبینا په بیا هیڅ کار سره وتل غو الله او دا حکمونه د الله دی او مې تعدا او دود الله هغه څوک کی تیجاوز کی د حکمونه د الله نه فقظ ولما نفسا نو ظلم کو په فلزان په ځان ظلم زیاته لا تدری لا الله لا تدری او نه پها شاید چاله يوه دې سبا ځاله کامره پېداه کي رسو دينا الامرن اسلام رسو دينا اسلام راولي پېدا بلغنا دا دې لپاره وي دا همول منتظمي والا تخرجنه بيودينا مباسه زرانا د کورونو کورونو دغه شانتي ملګره د جماعت نمو باسي حكملره بالغشي مخالفت کوي نبی او لړ کوي زنانا در عطلو کی بیحی اخکارا دا و دکور نو باسی نو کو یو ملگر اداسی چاہ په جماعت کی خیانت کئی دا غیار و راز باز اغیط رسی نبیہ بے لرکوئی کنے میو باسی جماعت کے ساتھیں کخپشی دلاسی کئی دس زنانا و تلک عدود الله دا اکون دا اللہ دی امیہ تا د حدود الله چاچتی جواز کو د حکومت الله نه ظلم کو بغفل ځان لا تدری او نه فوتو لا لله يهودي سبا زال کامرا چې پیدا وکیا الله پس دینه امر ان دو دا شانتي مرګره دي خپشو تی جماعت کې کا کې دې چا الله پاک دې لګي او د جماعت سرګر ورګن شي پیدا بلغ نه چورسی چې وورسیېنیټی ته کاسی کوون بند دو په خطری کا ویدے اصور دخپل یا دا کوی ل په خطرې کا ملګې دی نه فرمان دی جماعت خلاب وکو مووقفی کا ې اووره د خپل اود نه معضوله چ هغه وختیر شو بیا شورا و کو مناسب وا نه جماعت کې پې کوئ کو مناسب نون او دی نه مضوله کې درې کوي دشان ځنا نه نړټه پرښودي دت نو اوس آتا به پنیکا واخلہ رجو ورته او یاد نه ځان بل کا پرې له جو طلاق د بل پنیکا والی واسیو ذائمن کوم غوا نه صحیح دوی سافه رساسنه چې طلاق دی ورکو دوی سافه پی گوا کا چې دا ما طلاق کړل دا شانې ملګې جممات نو نه دوین س په واه چې تاسو غواشي چې دی د خپل او دی نه معضول دی او ل ش دیاخ شاع الله اوقایم کې واي دپار د الله ظلو کوم د تاوایم واز کېری چې په د هغه چاته چمانوړی پارله پور داخل او م تقلله غ سوو چې داله نه اوګر د الله د له مخرجن ځدوتون کو یو ملګري د الله نېږي. یار اختیاری نہ الله بوله د و طولارو باسي امزاد بهو کی او ارزو کو قراق بوله ورکی دا غزنا لا تصيب چګمان کی نه او می او الله او چاجزان اسوارو پالنا الله دې پردل لرا به سه قال الله بالو غامری اخر در رسول کی تخبل به سره او قد او الله غرزول الله له كل شي ان قدره اريوش لر اندازه ايوش له الله اندازه غذر الله والله يسنا من المهيز اعزنا انا چې نو بي د شي زه هي ساسو زنا نه نه ان ير شکر اره ساسو شکر اغه چې دوی عزت پسندي فعدتونه سلاث واسور ایدداي سلاث واسور دریمیاشت دي دریمیاشتې د ته لپاره سوچ چې بجې کې دا سوچو او فکر وکې روکن روکندې جماعت نه دا د جماعت د اصول خلاف شو نو توله تنویر کا یو اصول ردي معطل کا معطل کا کو دې خپل جماعت د اصول په ونجي کې نه پاتې کا او کو نه کې نه یو دغه شان دا سلاس واشور واللائی لم یحیدنا اغذنانا چهیدن دراغلے نداغی عدت اوم سدیں درمیشتے وعدتون نت سلاس واشور اولات الاحمال احامل, احامل اجلوهن حنیتا داغی دادا چکیدی حمل پل کحاملوا نحمل بوزے گئی وزا حمل وکی دا عدتتے دوشانتے خیومل گرے دا جماعت زیمواروں نو دیو جماعت پړ مال دا وزه کی داوا پایمیر تواله کی چې دا, سرا مانتو دا والے جماعت سره مانتو داواله جماعت داوا لړکی او مې یتق الله او سوچ چویری د الله نه او بغر درحم منمري په کار د کېه سانته زالک امر الله دا الله دې را لګله الله تاسو ته مې یتق الله سوچ چویری د الله نه یو کفیرانو لاری بکیتنا سیاہتی تکلیفنا دم توی عزیم لواجرا او لوی بکیتنا سواب اسکنون نا اوسوی دیو لرا من حیسوہ سکنتم دا غزینا چی اوسوی تاسو من وجدکم د طاقت تاسونا ملگره دے تا جماعت دیو مواد دے مناسب تنخوا لور کوئی مناسب زیو اور کوئی چې اوسوی پکین پلا تزارون نا زر مرسوی تنگی کوئی پدیو زنانو تا زر مرسوی جباو تان کی کوئی کور نور کې زور نور کې خوراک نور کې دا شانتي ملګره دي پا تان کی ما کو چې خدمت کين وخت لګي او تو سره تعاون نه کې دا باندې کې وين كن اولاد حملين کچري حاملين پانږي قالين نه خرچ کوي پاي حامله دا خرچ پکوي چې حمل اوځي غي ملګره دي اغا پود باندې مفوز دي ضمانه مند ترلو ان پام خرچ کوه زګر هغه سره وځه د پاره مشغول لږه دی نه سوفور پاره ښه نه دی او دې پریخود نه دی پین ارزا نه کته ورکو تاسو د پاره پاتون نه ورکوې جوړه او جوړون نه مزدوری دیو کزنان نه ورکو با طلاق ناګر مزدور ورکو دا شانت ملګره ده هغه د پریخود بیا منډو هی بیا متاون نو اغلب کې سور کوي و اعتبروا مشوره کوئی پخپل منس کی بیمارو پخطر کا وان تاثرتم کتنګرا ستاسو نو ته ورکی ربلہ کتاو سنگی کو ملګری د جماعت پن زیاد وختو پیسې زیادو وختې جو دمنه سے بل ملګری اونې سې فستر ذل بل ملګری ور جماعت لته ور کی بل ملګری ور جماعت خدمتو کی لکه څنګه زنانا طلاق شوه هغه تنګی کین نو بلخذ اونې سې دو شانت دا شانتی د جماعت وروکندې په جماعت زیات بوج اچي چې جماعت نشي پورته کوی نه برولونی سي خدمت لا لیون پی 100 ساتن او خرج کي خوند پراختيان خپلې پراختيانا او سوچیتن شپامن خوراق نو خرج کې دا نه چور کړی ورته الله ولاو کلف الله تقریبا نور کې الله نست مگر آ چور کړی زړه سجد الله ورد وبغد الله باذو سر و سر پس تنګ سیانه سان بیا پس تنګ سیانه الله سان بیا راولي وكاي مين قريه د اوس اغه مقاصي اربع ال ته مساله د قیامت رسوکر و تغابن کی طلاق هي ټوله مخکړه وكاي مين قريه ډېر دا کلو نه ات ات نفرماني نا دو وا ان عمر ربيہ د حکم الله نو حساب سره کوم حساب صح سخیسایمو <سخصائب> کو سزا ملور کا یا عظمور اور کو عذاب نکره ناشنا فزاقت په بالا امران اوسه کو انجام د خپل کار وکانا اخرته امره او دې انجام د کار د کلیتان اخر کې تانو کو تمینول عذ الله او تیار کړی الله جوزر عذابن شدیدن عذاب سخ فتقلا نویري دا الله نا ایقل مندو اغه سان چی مان راوړ دې قدس رالله و یقین رعلی گلی الله تعالی س ذکران پن ذکر سله قران دا ترغیب شو قران ته الله رعلی گلی دې ذکر نو دې ذکر تابع شي دې ذکر لرا جمع شي دې د پاره غوندو کې اغه دی کردې دې تیا نرالو اغه اتنا نور ذکر جوړ کو او اغه لرا ورنډي کې دا نه اغه کې اجتماع نشته رسولن پارسله رسولن رعلی کو پیغمبر یتلو آلیکم چلولی پتاسو ارسد رسول مفوری مطلق دے فیل حضب کئیم وارسد رسولا یتلو آلیکم چلولی پتاسو آیاتوند اللہ مبینات زاہر خکارا لیو خرجن لزین آمنو چراوخ کی مومنان او عمل کردے خوا دا تیرو دا, دا شرکنا دا تیرو دا بیدتنا ایلن نور رناتا رنات توحید او سنتا قرآن راغل ہے دے جی مخلوق نا شرک او بدعات او تیارې لري مخلوق د توحید سنت رڼا تر اوخ کې دې راغلل او مېومن بالله او سو چې مانو لري په الله عمل کی هو یو تخلو د نبیک له را چی کی جنتونو تا تجریچ بیګی بلان دینولې خالی جن په میشو دی کی میشو قضا حسنا الله یقینا حق کړه دی الله دله ریسن خوراک الله له بهتر خوراک تیار کړل اللہ اللہ اللہ ذاتے اس مسئلہ توحید مخی مسئلہ توحید اٹھول مخی کروا تغابن کی نتلاک مسئلہ توحید اٹھول نرسو کروا اللہ اللہ اللہ اللہ ذاتے پیدا کردی واسمانونا او دزمکو نمیسلون پشان دادی پشان دادی اوو البت دزمکو کی راجی خوال دادی چیزمکی منبسیت دی دزمکی پا مخبانی خوری دی او بلدا فاصله نه دي دا قول کمزور دی دي دا قول چې مونبصتی ازمکه په مخ باندې خوري دي داته نه مراد ده وزنه کی مونبصتی خوري ازمکه مخ باندې او دا اغه وزنه پیدا کړلې چې هغه مونبصتی او خوري په مخ ازمکه باندې اغه وزنه کی اقالیم او اقالیم تی مراد دی او بررعظمہ یو اشیاء دے یورپ تے افریقہ دا امریکا جنوبی امریکا شمالی نیوز دغشان تیس تیرلیان دا تی مراد دی شاپور شیخ دل نقل کر دی نشرو مجیان گو ازان نو گو رہے او پدیمانی کلام کر دے چھ څوک دا ہوئی چې دا پیوب اللہ پاس دی دا قبل کمزور رہے دی راضی کو دای چې دا, دا منبست دي باز زبازون لپاس نه دي دې قوله تجور کړلا روح الmani پم پدې معنی کلام کړ دې مثلهننا په دی او کتنزل امر علیږي چې راضی حکم د الله به نهون پمابند دي کې پ تعالی مو یا پارجی پوشی چې کنا الله پارس دے قدرت والا او یې کنا له دا پاریوشي باندې